Lekorne aldera begira jarri gara, lekorneko herriko etxeak kudeatzen baitu kantinako sukaldea eta tokiko ekoizpenekin eta biologikoekin lan egiten baitu apairuak prestatzen ditu, lekorneko eskola publikoa eta ikastolarentzat bai eta makeako eskola publikoarentzat ere, eta lekorneko ikastolako idazkari eta buraso den pol mendibururekin mintzatuhal izan gara. Berak kontatu digunez. Beda, zerren berda, lekorneko kantida be, biologikoan dela, eh, produkto biologikoak dira, eta kasik denak eta ez direnak biologikoak, tokikoak. Jazko ikasturtean, pagatzen ginuen borrasoek 2 euro eta larogoita bost sentima, mainan jakinez, uh, apairoaren prezio orokorra, lau euro eta ogoita amar sentiman zela eta um, lekorneko, makeako eta eretako erkoetxek laguntzen zuten beraz berrogoita bost sentimoz, uh, borrazoek eso berra kalio pagatzeko. Uh, gero ikastolan bat ere ere aurbatzuk uh, lekuinetik, asparnetik, meainetik, aieratik, eta hor ikastolak zituen uh, uh, da familia horiek laguntzen berrogoita bost sentimo horiek pagatzen eta be, beraz ortengo ikastortean prezioa hemen datu da, ostodo eh? denetan bezala, eh? lehen gaien uh, igoerari uh, egiteko Eta hor, uh, behas, pairoaren prezio da lagu euro eta irurugoi uh, sentimetan da. Eta familiek pagatuko dugu bakarrik lagu euro eta bost sentima. Uh, beraz, herriko etxek, berriango eta bost sentima pagatuko batek beskatagunzeko uh, eta prezio esobera gario ez Angeluko ikastetxetako jangeletan berriz, zirkuitu laburreko eta elikagai biologikoekin egindako apailuak emendatzen joan dira azken urteetan, eta bertan ere kantinaren kostua igoko da, baina bertako herriko etxeak kantinaren kostuaren gainkarga bere gainartzea deliberatu du. Eta beraz, astapen batean, familieek ez dute kantinan emendaketarik izanen. Grikoa jalazku be, Angeluko herriko autetxia marga fogezia elankidaren mikroan mintzatu da. Errandu emezara jaunerak ikusiko dugu nola jan beti uh, fresak beti goitik gain diren, ba, kio denagoitik akidira, haukten uh, uh, izan du uh, kasu 8.000 euro gehioz, gehiago, so, ba, ba, kalkulak inatitu, ikusiko dugu nola, nola iten alden, errandu emezara, In zure tuko soportatzea, me gauzak meriaek oso saindatzen me die beti goitikenez be asko du ikusi onaiten alden me bon ba kiu ba kiu presio okupatuz difikulta ezen jira mementuan ikusiko du nola non onaiten alden me momento ko presio saindatzen aurrentza eta ikusiko du uh, inenober dena angeluko Uh, komunak uh, disi itzeko uh, prezio uh, goitikak idienak. Finitzeko, uh, indak bat ere iten duzuela, uh, xauketan, gazpia jortan, uh, albezain bat uh, kasu ematea ere, hori ere, importanta da uh, eskoletan. Bautuzte, hoi oh, jateko entza, se urda, badi emertzea emertzea jende monuntan ez dutenak ben goxian jaten, eta behar du uh, kasu man bakotxak guen etxean, uh, aurreri olaiten no alden ez sobera gazpilatzeko, eta bon, hoiz bautuzte, jateko engenian izan den, me uh, kasu huzietan beharko du guen geonek in behar dena, eta guen aurreri irakotxize in behar den uh, ez gazpia joizateko badu. Uh, eh momento hainitz ai necesito presio go go técnica eléctrica e, e, u da den acústica dire ta beha baito chospicat e, y asteko kasumanez e, voilà.